Ime Otca i Sina i Svetoga Duha U Svetoj liturgiji i u Svetoj crkvi pravoslavnoj Mnoge molitve Koje sveštenici čitaju, braće i sestre Pri tome to više nije njegova lična molitva On će se moliti prije liturgije Posle liturgije onako kako zna, kako umije i kako hoće. To je njegovo lično, takozvano, lično molitveno pravilo. Dok u svetoj liturgiji izgovara molitve koje on treba da izgovara svakako i sveštenicima su predane kroz tajnu sveštenstva, Ali to više nije njegovo lično molitveno pravilo, niti se on tu više moli samo za sebe, niti se moli kao čovjek, nego se moli u ime crkve, u ime naroda Božje kao sveštenik. I te molitve to znaju oni veliki sveštenoslužitelji koji su nam te molitve ostavili. Sveti oci naši, Jovan Zlatovsti, Vasili Veliki i drugi među njima, te molitve braće i sestre izazivaju velika i strašna dejstva. Treba da znate, mada to malo ko danas zna, ali koristimo priliku da znate da kad dolazite u svete hramove, kad učestvujete u liturgijskom životu, treba da znate da se u utaru, Izgovaraju strašne i strašne molitve, kojima se sveštenik obraća samome Bogu, Otcu, kroz Sina, a Duhom Sveti, koji ga pomaza tajnom sveštenstva, da može sa takvom smjelošću da se obraća Bogu. Znate, takvu smjelost nemamo izvan oltara. Sa takvom smjelošću ne smijemo da se molimo izvan tajne sveštenstva Smjelost nam daju vrline i svakom vrlinskom čovjeku Bez obzira da li u svešteničkom činu Vrlina daje smjelost A posebnu smjelost imamo u crkvi i u svetom oltaru Ko nam tu smjelost daje, braći i sestre? Duh sveti koji od oca ishodi. Kroz sinom se daje, a kad kažemo kroz sina, mislimo kroz svete te tajne crkve. A među svetim tajnama vi znate da postoji i sveta ta tajna sveštenstva, hirotonije, gdje se određenom čovjeku koga narod izdvaja, episkopi rukopolažu, ili više episkopa, ako je u pitanju episkop, Daje smjelost da ne u ime svoje, nego u ime naroda izgovara strašne molitve, strahovitu smjelost da projavljuje ištući od Boga oca velike stvari. Tako da znate da kad ste tu u hramu i kad u tamo mislima, kad tražimo utjehu i pomoć od ko zna koga, U suštini ništa dobro sebi ne tražeći, i ako ovdje ne nađemo dobro, ako se ovdje ne utješimo, braćo i sestre, nama nema više pomoći i nema više utjehje. A jedna od tih molitvi koje sveštenik izgovara, jeste i molitva pred čitanje svetog evanđelja. Zna crkva, braćo i sestre, koj je značaj riječi božije zna majka crkva kakva je nemoć ljudske prirode i kakva je rasijaność uma koji je povrijeđen gordošću i kakva je rasijaność i razbijenost i oslabljenost srca koje umjesto Boga dovoli da voli samoga sebe to je najveća oslabljenost u koju čovjek može da upadne, samoljublje. A samoljubiv čovjek nema pažnju ni prema kome, a posebno prema riječi Božijoj. Samoljubivi ljudi, braću se sese, najmanje koga mogu da podnesu, obratite pažnju, jeste Bog, koji je potpuna suprotnost samoljublju. Onaj koji je čovjekoljubac i jedini čovjekoljubac koji je sve stvorio iz ljubavi, nimao potrebu pa da nas stvori. Nismo mi braćui i sestre dopuni na božanstva. Nije ljudska priroda priroda dopun na božanskoj prirodi. Kao da je Bog bio usamljen, kao da mu je bilo dosadno svetoj trojici dosadno Uhvati ovo u nini je, pa ajde da stvorimo čovjeka da nas zabavlja. Nije, braćo i sestre, zbog toga došlo do stvaranja, nego zbog čiste ljubavi. Izlivanje iz bića Božeg, tvoračkih, čovjekoljubivih energija koje su izazvale stvaranje, koje su izazvale i naše postojanje. I zahvaljujući kojima i mi danas stojimo ovdje manje više samoljubivi. A samoljubiv čovjek najmanje podnosi Boga čovekoljubivog, braćo i sest. Ne može ime da mu podnese. Kad kažemo samoljublje u tom nekom vrhuncu, to je satanizam. Jer najveći samoljubac od svih samoljubivih je satana. Posle njega duhovi zbačeni sa nebesa, samo zbog gordosti i ljudi koji su primili satanski duh. A tamođe čovjek mnogo misli o sebi, tamo i mnogo džavora u njemu. Iako on to, nažalost, ne zna i manje više uvijek kasno sazna kad već ne može da ih se oslobodi tako da takvim ljudima u kojima je prisutno samoljublje odnosno duh nečistote duh gordosti duh satanski tamo braću se sestre nema mjesta za Boga živoga tamo se njegova riječ ne podnosi tamo se ime Božije ne podnosi Tamo se od imena Božje bojimo. Takav čovjek ili uopšte ne izgovara ime Božije, ili ga izgovara se ogromnim naporom. Dok okrene jednu Isusovu molitvu, on se nesvijesti bliži. Dok pročita jednu glavu iz evanđelja, godine treba da prođu, braće i sestre. Pa opet godine da bi je pročitao svedeći put. Nekima i u glavnom većine i u pitanju od samoljubivih život prođe, a da jevanđelje uopšte ne čitaju. Da se uopšte sa riječima Božim nisu srelu. Najveći broj nas je takvog nastrojenja i takvog raspoloženja, braća i sestre, o posledicama takvog života. Ajde sad da ne govorimo, mada su izvjesne i katastrofalne. Zato crkva Božija, kroz svešteno služitelja, prije čitanja svetog evanđelja, movi se Bogu da pomogne, da pomogne u nevolji, braćo i sestre, jer nemamo kud Riječ Božija, sam Bog, evo baš sad, Slušajući džakona kako čita, vidimo Boga prisutno kako se narodu obraće. Kako... Sam Bog govori narodu i pitamo se da li to narod zna, da li on to osjeća, da li on u to vjeruje, da li on te riječi uopšte čuje, da li je on uopšte svjestan veličine ovog trenutka, da li je budva uopšte I budva ni, da su svjesni, da su se zajedno sa Kapernaumom, Kapernaumom do nebesa podigli. Kapernaume, Kapernaume, do nebesa si se podigao. Do Ada ćeš se survati, riječi su gospodnje. Mi, braćo i sestre, do nebesa smo se podigli. Šta će dalje biti? Vidjet ćemo a do nebesa smo se podigli zato što smo upravo malo prije slušali riječi nadnebesnog Boga, riječi koje izgovori onaj koji je sišao sa nadnebesnih visina u utrobu presvete bogorodice, u pećinu vitlejemsku, u nazaretu rastao, u Jerusalimu postradao, nas radi bio pljuvan i šiban nas radi umro nas radi, vaskrsao nas radi, pa se onda opet vaznio na nebesa nas radi duha svetog gospoda, duha svetog Boga životvornog nisposlao i kroz njega nam govori kroz njega je prisutan u crkvi pravoslavnoj I kad slušamo sveto to evanđelje, braći i sestre, ne prebacujemo se kao što nas prebacuju ovi računari koje danas koristimo. Putem Skype-a se prebacujemo sa kontinenta na kontinent, pa odjednom tvoje lice na američkom kontinentu, a njegovo na azijskom ili afričkom. I to smo već prihvatili, tome se više ne čudimo. Odlično. Znači imamo sad veće mogućnosti i možda nikad veće na onom prostom nivou, o umnom, sozrcateljnom nivou uvijek možemo govoriti i on je uvijek aktuelan, ali sad govorimo, braću i sese, o onome što već svi vidimo. Svi to danas mogu, danas svi mogu preko skype da razgovaraju i da gledaju te mogućnosti a mi u crkvi, mi, braćo i sese, ne koristimo Skype, mi se kroz liturgiju ne vučujemo po zemlji, ne slušamo mi riječi ljudske, nego slušamo riječi sa nadnebesnog prestoga. Je li sad moglo lakše povjerovati? A je čovjeku umoguće da putem Skype-a komunicira i putem drugih raznih Sredstava, danas ima mnogo toga. Skype je nešto popularno, nešto što mogu svi, a ljudski umje braćo i sestre dosegao i već ima mnoge mogućnosti koje narod ne zna. Ali ajde zadržimo se na ovom nivou. Sada mnogo lakše povjerovati da kad čitamo Sveto evanđelje da se podižemo braćo i sestre na nadnebesninu. I slušamo riječi onoga koji nema početka. Slušamo riječi onoga koji je vječni Bog. Zamislite to. Slušamo riječi samoga Boga, braćo i sestre. To nije mala stvar. Slušamo ih na našem srpskom jeziku. Dovoljno je, braćo i sestre, da riječi Božije slušamo na srpskom jeziku da sačuvamo jezik to je sasvim dovod znate li koje su prve riječi Kiril i metodije da kažemo skovali na našem jeziku staroslovenskom Slovenskom. u početku vješe oglogos prve riječi svetoga evanđelja po Jovanu, braću i sestre odatle je krenulo naše pismo šta smo mi prepisivali svono vrijeme šta su prepisivali naše prepisivačke radionice u svetim manastirima koje smo mi knjige koristili braću i sestre sveto evanđelje ono se prepisivalo ono je, braću i sestre, bilo sunce pravde, sunce istine, sunce života vječnoga. I danas u ovom metažu riječi o hiperprodukciji svakakvoga bijesnila, svakakvih učenja otrovnih, lažnih, i danas je riječ Božja među nama, ali je teže prepoznati. Na Svetog Savu Na akademiji otkrivo nam se, Sveti Sava pomogao nam malo da shvatimo gdje živimo, jer vrlo je važno prepoznati duh vremena, to je mnogo važno. Posmatramo jednog brata tu, bio je ispred nas, drži neki od ovih novih telefona. U stvari to braću i sestre, da se razumijemo, nisu više telefoni, znate, telefon je bila slušalica i onaj brojčanih brojčani koji je naš otac Savas i imao tu okačeno na, na čempresu. Telefon okačen na čempresu sa kojeg može da se zove. To je bio telefon, slušalica, deset brojeva i to je to. Ovo što mi danas imamo u rukama, braći i sest, to nisu više telefoni, znate. Oni se vode kao telefoni, mi ih kupujemo kao telefone, a to nisu više telefoni, braći i seste. To su bombe, to su mreže, to su zamke, to je odavno prestalo da, da bude telefon. To su računari, braći i seste, računari. I graonice, to je ringešpil u malom, znate, to je ludnica u malom, I gledamo čovjeka ispred nas, kako snima, pravi fotografiju. I onako nehotično zadržao smo se malo duže, tu je bio ispred nas i vidimo, a on se jadan upetljao. On se mučenik zapetljao u tu mrežu, koprca se i ne može iz nje da izađe. On se oduševio, znate, on ima kameru, znate, kupio je telefon, a vidi kameru. I onda još prstima dodiruje onaj ekran, pa se tamo slika uvećava, skuplja, zumira Odjednom je postao i kamerman, zato. Pa onda može ovo, pa vidi ovo, pa sad internet, pa ovo, znate, i gotovo je. Osjetili smo, vjerujte braću, da je ta duša jako ugrožena. A onda Sveti Sava pomogao, pa otvorio, s njim pomogao da vidimo. Koliko je narod ugrožen tim, braći i sestre, banalnim mamcem. Svi sad imaju te telefone, svi imaju računare, svi su kamermani, znate. Sad svi mogu da pobjegnu u jednom jedinom trenu. Sve više vidite glave koje su sagnute, braći i sestre. Sve vidite ljude koji su nešto mnogo pažljivi, nešto mnogo usmjereni na nešto. Šta je to? Ti vidiš opet isto. Telefon, bezdan, rupa, jama. I postavlja se pitanje. Kako će ovaj čovjek ili ovi ljudi ili ovaj narod, to je nas masovna pojela, to je ušlo u škole. Braći i sese, se razumijemo, nemojte da mislite da je joint u osnovnoj školi opasnost veća od mobilnog telefona, takvog formata u rukama male djeca nemojte da mislite da je heroin opasniji od takvog računara u rukama osnovca ili srednjoškolca znate tu nema više tlo pod nogama njemu je um totalno rasturan znate, razbijen on gubi sposobnost da bude pažljiv on gubi sposobnost da čuje Sve više se primjećuje da ljudi ne slušaju, braćo i sestre, ne slušaju, imaju razbijenu pažnju, znate, to su traume, umne traume, znate, kad čovek odjednom uleti u toliko informacija ili toliko informacije uleti u njega, pa kad mu se gordost i taština razbuktaju od mogućnosti koje mu daje takva jedna spravica, Sad samo govorimo o jednom, a koliko toga ima? I postavlja se pitanje, pa može li takav čovjek, može li takav narod da čuje riječ Božiju? Jer pazite, braćo i sres, postoji granica preko koje ako se pređe, nema komunikacije sa gospodom. Znate, nema komunikacije. Potrebna je velika pažnja da se riječ čuje i ne samo da se čuje da se onako registruje, da se fiksira, nego da se zadrži, braćo i sestre, da se zadrži i da potisne noge druge informacije, da obriše prostor uma i srca, da se Gospod zacari u čovjeku i da se njegova riječ tamo čuje i daj Bože samo njegova. Naš sveti vladika Nikolaj, za razliku od naših memorija, I u glavi, i u sim kartici, i u memoriji telefona, i u hard disku, i u onom spoljašnjem, i na svim tim mogućim memorijama, on se moli gospod, sveti vladika Nikolaj, a imao je um braće i sese malo jači nego što je bio naš um. I moje um mnogo jači nego što su bili mnogi jaki umovi, pa se mori umni vladike Nikolaj. Gospoda, izbriši sva sjećanja iz uma moga, iz memorija mojeg. Mori ga, pazite, on je svesan da sam ne može. Izbriši sve to i ostavi samo sjećanje na tebe i na tvoje sveto ime. Zato se naša crkva, pred čitanje svetog evanželja, ovo govorimo da biste znali da gospod razumije našu potrebu, naše probleme i našu rasijanost, pa se molimo, ali vi se molite da bi se te dvije molitve sjedinile, braćo i sestre, jer zavud se crkva moli ako vama nije stalo do toga, zavud se sveštenstvo moli ako vama nije do molitve. Zavud i ovu mogitvu čitamo, ako vas uopšte ne interesuje, šta će nam gospod reći danas, ovog dana, u ovom našem gradu. Ne mora da idemo, niđe, braćo i sestve, Bog će doći ovdje, samo dođi u hran. I bio si na boljem mjestu, i u stvari nema boljeg mjesta danas na planeti, vjerujte. Evo mogli su da nas pozovu. Da nas odvedu na neko skijanje, mnogo atraktivno. A posle toga da odemo na neko kupanje, mnogo atraktivno. Pa i toplog u hladno, i hladno u toplo. Da nam sve ponude. To ništa ne može da se upoređuje, braću i sve se pazite. Ne može da se upoređuje sa onim čega smo se mi danas ovdje udostojili. Da čujemo riječ Božiju. Riječ Vaskrsloga Boga. Jedinog čovjekoljubca, koji nam želi ne samo kratko dobro i kratak osmijeh, nego vječno dobro i vječno obraženstvo blaženstvo, i sestre, u carstvu nebeskom, ne u zemnom Jerusalimu, nego u nebeskom gradu. Bratite pažnju, gospod govori o nebeskom Jerusalimu, pazite, to su riječi Božje. Dobro pazite kako se odnosite prema njima. To je Bog rekao, braći i seste, o carstvu nebeskom ne pričaju ljudi, nego Bog, braći i sest, mi ne bismo ni znali da carstvo nebesko postoji, da nam ga nije Bog otkrio, kroz sina svoga. Počevši svoju propovijed, pokajte se, približilo se carstvo nebesko, I zato je hrišćanima ovakvom svijetu. Narodi se otimaju o granice, o države, o imanja, o vlaz, o moć, o troležno, prolazno. A hrišćani se spremaju za carstvo nebesko, braće i sestre. A da bi čuli da carstvo postoji, da bi čuli kakvo je to carstvo nebesko, ko je car tog carstva, kako je to carstvo kako se živi u njemu zašto je ono lepše od ovog carstva i zašto treba da se odreknem ovog kao što se car Lazar odrekao kao što se sveti Sava odrekao od ovog zašto da se odričem daj mi nešto više o tom carstvu daj da se zainteresujem daj da krenem ništa nije problem braće i se. sveće gospoda nam objasni i majka Božja i sveta crkva pravoslavna Pa treba biti pažljivi pažljiv. Kad slušamo promocije, onda smo svi pažljivi. Razni seminari, onda smo svi pažljivi. A ovdje kad nam se o carstvu nebeskom govori, nismo pažljivi, rasijani smo ili nas uopšte nema. Zato crkva Hristova izgovara ovu molitvu, braći i sestre, obratite pažljiv. I pridodajte svoju molitvu na ovu, jer onda će doći do izmjena u srcu, broć. To nije posao za kardiologiju, to nema veze sa medicinom, broći se, veze sa medicinom. To je automehaničarska rabota u svo poštovanju, ali ovdje Duh Sveti operiše duhovno srce, um i dušu. Dijeluje na ono u što mnogi ne vjeruju da postoji, a kamo li da se bave, kamo da liječe. U crkvi je sve drugačije. Prvo duša, um i duhovno srce, a i tijelo će dobiti svoje. Kad se pokori srcu i umu, jer tijelo je, braćo i sese, u crkvi pokorano duhu, zašto postovi, zašto uzdržanje, zašto trudu? Zašto bdenje? Da bude pokoreno, a ne ono na intenzivnoj njezi, a duša u kontejneru. A duša ne postoji, za dušu nas baš brige, što je crvi jedu, crvi strasti, zavisti, gnjeva, taštine i gordosti. U crkvi se duša oliječi, braćo i sestre, a izliječena duša i tijelo osvećuje. Zato sveštenik, pred čitanje Svetog evanđelja, dok narod pjeva Aliluja, izgovara tihovu molitvu, obraćajući se samome Bogu, ne tražimo pomoć od ljudi, nego od samoga Boga da nam pomogne. U čemu? Da imamo pažnju da bi riječ Božja dejstvovala. Evo te molitve, kratko je, čujmo je da znate, jer se ona na svakoj liturgiji čita, u vaše ime. Dok džakom kadi narod, sveštenik čita molitvu okrenut evanđelju a umom Bogu i ocu. Zapali u srcima našim čovjeko ljubivi voladiko neprolaznu svjetlost tvoga bogopoznanja I otvori oči uma našeg, da bismo razumijeli tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas i strah tvojh blaženih zapovijesti, da bismo, pobijedivši sve tjelesne pohote, živjeli duhovnim životom, Misleći i tvoreći sve što je tebi ugodno, jer si ti prosvetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, i tebi slavu znosimo sa bespočetnim tvojim Otcem i presvetim i blagim i životvornim tvojim duhom, sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin. Velika molitva, braće i sese, da se zapali u srcima našim neprolazna svjetlost bogopoznanja. A kakva je to svjetlost bogopoznanja? To je svjetlost pravoslavne vjere. Vjere u oca i Sina i Svetoga Duha. Vjere u trojicu jednoslušnu, životvornu i nerazdjeljivu. Vjere svetih apostola i svetih otaca, braćo i sestre, vjere koja u sebi nema nikakve mane i nikakvog nedostatka. A treba da znate, sveti apostoli, strogo upozorali sam gospod, da u našoj vjeri, ako hoćemo u carstvo nebesko, ako hoćemo vjerom u carstvo nebesko, braćo i sestre, da uđemo, ne smije da bude... Nikakvog nedostatka, obratite pažnju, nikakvog nedostatka, ona mora biti savršena vjera, ona mora biti apsolutno istini tak, ona mora biti pravoslavna vjera. Pravoslavna crkva, braću i se, poštuje sve vjere, vi to znate, poštuje sve vjere. Poštuje i one koji, koji su odpali od pravoslavlja. Hrišćane koji nisu u istini. Poštuje, poštuje i sve druge koji vjeruju u ovog ili onog Boga. Ali treba da znate u isto vrijeme da ni jednu od tih vjera ne drži za tu. Poštuje ljude, poštuje njihovu slobodu da vjeruju i u majmune, da vjeruju i sunca i u zvijezde, poštuje kao, kao ljude, slobodu poštuje. Ali tu vjeru ne drže za istinu tu, braću i sestre. To treba da znate. Zašto? Zato što postoji opasnost da pomislimo, pa nije važno kako vjerujemo. Eto, on vjeruje tako i ja ovako, pa se tu umetne ona djavolja, igla, pa jedan je kaže Bog za sve. To nije tačno, braću i sestre. Jedan je Bog, ali je jedna vjera, jedan je sin Boži. Ako je jedan Bog, kako kažemo, onda recimo i to, da je jedan sin Boži. Nema Boga bez sina, braćo i sestri, nema Boga bez sina, nema Otca bez sina, a samo je jedan sin, Otac Nebeski, nema dva sina, samo jednog sina. I samo jedan duh sveti, Gospod životvorni, ishodi iz Otca. Dakle, imamo samo svetu trojicu. Izvan svete trojice nema Boga, braći i seste. Izvan svete trojice nema crkve. Izvan svete trojice nema carstva nebeskog. Izvan carstva nebeskog nema spasenje, braći i seste. Taj prostor koji nam nude, pogotovo danas savremena, teosofska lukava učenja koja priznaju hrišćanstvo, pravoslavnu crkvu, ali kao jednu od mogućnosti, kao jednu od drugih mogućnosti koje su ravne, pa ti izaberi, hoćeš li da mantraš ili ćeš da izgovaraš Isusovu molitvu. Sve jedno je, u pitanju je prosto boja i nijansa, to je dželovogsko učenje, braću i seste, pazite se toga, je prostor izvan carstva nebeskog, postoji, to je tačno, ali znate kako ga nazivamo u crkvi, a naučeni duhom svetim, adom, go. Znat, mukom vječnom i mrakom vječnim, ognjem neugasivim koji je pripremljen za Satanu i za anđele i služitelje njegove, kako nam je rekao gospod naš Isus Hristos. Zato i danas slavimo jednog velikog svetitelja, velikog svetitelja, ali... Malo mi i danas poznajemo naše svetitelje, vrlo malo, vrlo jadno I zato, zato smo takvi istetovirani, našminkani, lakirani, nokti, trepavice Nabildovanih mišića, dobrih kreacija, zato što oce ne poznajemo A jedan od velikih polupjani, izdrogirani, hipnotisani, kamermani Jadni nikakvi, a svete te oce imamo velike braće i sest. I najveći je jad, kad na taj nivo padnu pravoslavni hrišćani, pa pored takvih otaca i praotaca, takvih veličina, giganta, duhovni, ti pao na taj nivo, pa sram da te bude. Danas je jedan od velikih braće i sest. A što su veći, nažalost sve manje poznatiji. Maksim, ispovjednik. Munja nebeska. Koplje duha svetoga. Da vas ne bismo preoptarjetili samo kratko, obavezni smo da kažemo par riječi o njemu, a evanđelje ističe suštinu njegove ličnosti. Ko se podrekne mene, kaže gospod pred rodom ovim preljubotvornim i grešnim, to je rekao nama jutro se ovdje braćo i sese, se razumijemo to nam je gospod jutro se rekao, šta smo mi slušali u tom trenutku, kako ćemo dalje, to je naše a gospod je svoje rekao svima nama, bez izuzetka i mi koji smo ovdje i oni koji nisu ovdje, gospod je dolazio, rekao je i sad više nema opravljanja za grijeh ko se odrekne mene Crkve moje svete pravoslavne, jer crkva pravoslavna je tijelo Božje, braće i sest, nije kompanija, to je tijelo Hristovo. Ko se odrekne mene, svetoga pravoslavlja, pred rodom ovim, preljubotvornim i grešnim, mnogo grešnim. Pazite što kaže Gospod. Odrećiću ću se i ja njega pred ocem mojim nebeskim i pred angelima svetim ako mene priznam pred ljudima, priznaću i ja njega pred angelima božim na dan strašnog suda broči svest obratite pažnju to su strašne reči gospodnje sveti maksim ispovjednik je jedan od otaca Koji se nije odrekao istinitog učenja Svete pravoslavne apostolske crkve. I toga se nije odrekao, obraćuje i sese, na snažan ispovjednički način. Zato ga i nazivamo ispovjednikom. A ko je to ispovjednik? Nemojte to vezivati za sveštenika koji vrši svetu tajnu ispovijesti. Mada... Možemo i njega nazvati ispovjednik, ali u drugom smislu, da vrši svetu tajnu ispovijesti. A ispovjednik, kakav je bio Maksim, to je onaj čovjek ili ona žena koji ispovijedeju pravoslavnu vjeru sa spremnošću da umru za nju ako bi bilo potrebno. Iako bi bilo moguće, hiljadu puta na dan ispovijedali su vjeru pred caravima braću i sestra, pred moćnicima ovoga svijeta. Ispovijedali i kad su mnogi drugi odstupali od vjere, kad su sa braća odstupala, kad su dezertirali, oni su ostajali vjerni svetom pravoslavlju. Takve Otce, takve ljude naša crkva naziva ispovjednicima. I mi, braće i sestri, koji smo kršteni u ime Otca i Sina i Svetoga Duha, mi smo obavezni da ispovjedamo istinu tu vjeru. Posebno je to važno danas naglašavati, jer mnoge su se vjere pojavile, mnoge ponude. I mnogo sve više se traži od nas, braće i sestre, da ispovijedimo svoju vjeru. Ne samo ustima, ma da i ustima svakako mnogo važno, zato mi ispovijedamo simbol vjere na svetim liturijama, na glas, da se čuje, da i mi čujemo, da i nebesa čuju, da i Otac naš nebeski čuje, kako vjerujemo, Sin da čuje, Duh Sveti da čuje, jer svetu trojicu ispovijedamo sveti simbol vjere, Crkva da čuje, Jer i ispovjedamo Sveti apostoli da čuju Sveti Sava da čuje Sveti Vasilije Ostroški Da čuje Sveti Maksim ispovjednik Da čuje Majka Božja Da, čuje, da čuju Sveti Angeli, braćo i sestre Da čuju i crni Demoni U koga mi vjerujemo U koga se nadamo I kome se molimo I za ćemo, ako Bog pomogne, i dušu i tijelo položiti, braćo i sestre. I krv izliti kao što je izlio i sveti Maksim ispovjedni. Jezik su mu odrezali, ne bili ga učutkali. Pa i sa odrezanim jezikom opet ispovijedao svetu trojicu. I mi smo, braćo i sestre, u crkvi pravoslavnoj ispovjedničkoj crkvi. Zato... Svaki od nas je potencijalni ispovjednik. Nemojte se zbunite, nemojte se prepadnete, nemojte da se odričajte vjere pred rodom ovim, kakvim rodom, preljubotvornim i grešnim. Pogledajte, braći i sese, oko nas, ma da pogledajte i nama. Sve preljuba, sve preljubotvorno, sve grešno i mnogo grešno. Pa zar da se sve toga Boga, Tri svetoga Boga, zar da se sve te trojice, zar da se sve te crkve apostolske, sve totačke, silne, pravoslavne, jedine, istinite crkve, odreknemo pred rodom ovim preljubotvornim i grešnim, svijeta, koji danas jesu, a sutra im se ni traga više, ne zna. Ne mojmo da se ogriješimo, braću i sestre. To je teža grijeh, odricanje od vjere, odricanje od krsta časnoga, odricanje od simbola vjere, odricanje od svetih otaca, svetih apostola, odricanje od sve te trojice je samo ubijstvo braću i sestre na najbrutalniji način. Zato neka bi dao gospod snage da čujemo njegove evanđelske propovjedi da se zapali oganj bogopoznanja, neugasivi oganj bogopoznanja u srcima našim, da koje vjera u svetu u trojicu, da živimo po vjeri, po zapovjestnjima Božim, braću i sestre i da malo po malo otkrivamo carstvo nebesko gdje? Izvan nas, nema carstva iza nas, pa gospod nam svaki dan govori vrati se u sebi uđi u sebi Pa tamo ti je carstvo Gdje to gledaš, gdje to lutaš Što bjesniš? Što bježiš od samoga sebe Što bježiš od oca od, svoga Od carstva nebeskog Rekao sam ti Carstvo nebesko unutra je u vama A mi stalno izvan sebe Mi snimamo kamerom Mi pravimo fotografije A Carstvo Nebesko čeka nas, braćo i sese, u nama, u našim srcima, koja treba da očistimo, iz kojih treba džovove da isčeramo, iz kojih treba našeg starog čovjeka da isšutiram i da mu zabranimo da unutra ulazi sa svojim društvom, sa svojom gordošću, sa svojim demonima. Da to bude carstvo i da se sveti car, sveta trojice za care u srcu našem. Čovek sa srcem u kome obitava Bog. To je hrišćanin, to je ispovjednik, to i mi treba da postanemo. Daj Bože da do toga dođe, molitvama svetog maksima ispovjednika, i svih svetih otaca naše svete crkve, zastupništvom, presvete vladičice naše, bogorodice, a i milošću Boga naše, kome se klanjamo, ispovjedajući ga kao Otca i Sina i Svetoga Duha, trojicu jednu sušnu, životvornu i nerazdjeljivu. Amin Bože, dajte.